11. fejezet. Rod ajánlata. Rod ragaszkodik ahhoz, hogy fizessen. Anya rutinosan ráhagyja. Aztán szedelőcsködünk és indulunk kifelé. Az alsó teremben már jóval kevesebben vannak. A pincérek leszedik az asztalokat. A vendéglő előtt anya puszit nyom a homlokomra, megpaskolja Rod hátát és elvágtat a parkoló felé. Mi indulunk a sugárút melletti sétányon a belváros felé, miközben néha elelhúz mellettünk egy kocsi, amelyet éppen beengedtek a városba.